Розділ 13. Шаїм Андрейк читав збережених у пам'ятях вояків, яких ми купили у форматі даних тривимірного машинного коду, і негайно забракував третину як таких, що зазнали непоправної психологічної шкоди. Як не вартих розмови. Після воскресіння в віртуальності вони тільки робитимуть, що кричатимуть до хрипоти. Генд махнув на це рукою. О, принципі, це норма, пояснив він. Якісь страти є завжди, хоч у кого купуй. Інших ми піддамо дії психохірургічного секвенсера снів. Так ми маємо одержати великий короткий список, не пробуджуючи жодного з них насправді. Ось необхідні параметри. Я взяв зі столу папірець з ними і проглянув його. На настійному екрані на протилежному кінці зали засідань прокручувались у двовимірному аналоговому форматі дані постраждалих вояків. Досвід бойових дій в умовах підвищеної радіації я поглянув на менеджера з Мандрейк. Чи не маю я про це знати? «Та ну тебе, ковачу, ти вже знаєш». «І я?» Спалах дотягнеться до гір, вижене тіні з'ярів, які вже не одну геологічну епоху не бачили такого різкого світла. Сподівався, що до цього не дійде. Гент оглянув стільницю так, ніби її слід було почистити. «Нам було потрібно, щоб півострів звільнився», – обережно заговорив він. «Це станеться до кінця тижня. Кемп відступає. вважається приємною несподіванкою». Якось у розвідці на гірському пасмі на зігнутому хрипті Дангрику я побачив, як удалині виблискував у надвечірньому сонці за обервіль. Вістань була завелика, щоб розледіти деталі. Навіть коли нейрохімія працювала на повну силу, місто було подібне до срібного браслета, закинутого на край води, віддалене й відірване від усього людського. Я задрнув у вічі гендові на іншому боці стола. Отже, ми всі загинемо. Він знизав плечима. Здається, це неминучо, хіба ні якщо йти так скоро після вибуху. Ну, новобранця можна надати клонів з високою стійкістю, а ми будемо функціонувати стільки, скільки треба, завдяки антирадіаційним препаратам, але у віддаленій перспективі. А тож, у віддаленій перспективі я буду зношувати дизайнерський чохол у Латі Мерсіті. Саме так. Про які радіаційно стійкі чохли ти думаєш? Він знову з незавплечима. Точно не знаю. Треба поговорити з відділом біозабезпечення. Мабуть, з маорійської лінії. А що? Хочеш такий? Я відчув, як у плоті моїх долонь засмикалися, наче розсердившись біопластини хумало, і хитнув головою. Дякую, але я залишуся в тому, що маю. Не довіряєш мені? Якщо ти вже про це заговорив, то ні. Але річ не в цьому. Я тисну великим пальцем собі у груди. Це індивідуальний чохол для клину. Хумало – байосістем. Кращих бойових чохлів не роблять. А який ж опір радіації? Він протримається досить довго для наших потреб. «Генде, скажи мені от що. Що ти пропонуєш новобранцям у віддаленій перспективі? Крім нового чохла, який може і не витримати радіації. Що вони отримають, коли ми впораємося?» Почувши це запитання, Генд насупився. «Ну, роботу». Вона в них була. І поглянь, куди їх це привело. «Роботу в Лендфолі?» Чому здавалося, ніби насмішка в моєму голосі його зачіпає. А може, його зачіпало щось інше. «У Службі безпеки Мандрейк на контрактній основі гарантовано до завершення війни або протягом п'яти років, залежно від того, який термін буде довшим. Чи відповідається твоїм моральним принципам, як квиліста, боронителя пригноблених і анархіста? Я звів брову. Ці філософії дуже слабко пов'язані між собою, Генде. Та я, насправді, не поділяю жодної з них. Але якщо тебе цікавить, чи добра це альтернатива смерті, я сказав би, що так. У їхньому становищі я б, мабуть, спокосився такою ціною. Ватом довіри. Я дочим промовив Генд. Як це під Звісно. Лише якби в мене не було друзів і родичів у Забервілі. Можливо, тоді варто пошукати це в архівних даних. Він поглянув на мене. Ти намагаєшся посміятися, не бачу нічого аж такого смішного у знищенні цілого міста. Я знизав плечима, принаймні саме зараз. Може, проблема в мені. А, то це підіймає свою гидну голову совість. Я натягнуто всміхнувся. Не милий дурниць, Генде, я вояк. Так, це варто пам'ятати. І не зганяй надлишок почуттів на мені, ковачу. Як я вже казав, я насправді не віддаю наказ про удар поза обервілю. Це просто щасливий збіг. А й справді, я кинув папірець назад на стіл, намагаючись не шкодувати, що це не граната без запобіжника. Тоді поїхали далі. Як надовго запускати цей секвенсер снів? Психохірурги стверджують, що вісні ми вірніші своєму істинному я, ніж у будь-якій іншій ситуації, включно з оргазмом і моментом смерті. Можливо, саме тому в реальному світі ми часто поводимося так безглуздо. Звісно, це уможливлює швидку психооцінку. Секвенсер «СНІВ», поєднаний у серці Шаї Мандрейк з необхідними параметрами та перевіркою особистих даних, що стосуються заобервіля, перевірив решту 7 кілограмів функціональної людської психіки менш ніж за 4 години. Так у нас з'явилося 387 можливих кандидатів, з яких 212 були в ядрі наймовірніших кандидатур. «Час їх розбудити», – промовив Гент, гуртаючи профілі, на екрані і позіхаючи. Я відчув як за компанію, знехотя потягнулися й мої щелепні м'язи. Жоден з нас не вийшов із зали засідань до завершення роботи секвенсера, можливо, через взаємну недовіру. А після того, як ми ще трохи покрутилися довкола теми за оборвілля, розмовляти нам уже майже не було про що. У мене засвербіли очі від майже невідривного стеження за прокруткою даних, кінцівки сіпалися, бажаючи фізичного навантаження, а ще закінчилися цигарки. Моє обличчя. Норовила забрати позіхота. Ми справді мусимо поговорити з ними всіма. Ген хитнув головою. Ні, насправді ні. В машині є віртуальна версія мене, до якої підключена психохірургічна периферійка. Я відправлю її. Хай відбере півтори дюжини найкращих. Якщо ти, звісно, настільки мені довіряєш. Я здався і нарешті солодко позіхнув. Функцію довіряти ввімклено. Хочеш на свіже повітря і на каву. Ми пішли на дах. На вершечку Мендрейк Тауер День темнів, переходячи в індіговий пустельний присмир. На сході з безкрайнього й дедалі темнішого неба Санкції-4 визирали зорі. На західному обрії сонця, затиснутого між тонкими смужками хмар, неначе витікали під вагою нової ночі останні краплини соку. Захист не працював, і на дах проникала більшість вечірнього тепла та легенький вітерець з півночі. Я швиденько оглянув парсівників мандрейк, розсіяних по обраному гендом саду. Вони сиділи за барними стійками та столиками парами чи маленькими грубками і розмовляли добре чутними голосами, мелодійними та впевненими. Стандартна корпоративна ам-англійська з мелодійними домішками місцевих мов, тайської та французької. На нас, здавалося, не зважав ніхто. Ця суміш мов дещо мені нагадала. Генде, скажи мені, я розпечатав нову пачку вогнів лендфола і оживив одну цигарку. Що за фігня сталася сьогодні на ринку? Якою мовою ви там розмовляли що то за жести лівою рукою? Генс спробував свою каву і поставив на столик. А ти не здогадався? Воду. Можна і так сказати. Зі зболоного виразу обличчя менеджера я здогадався, що він не говорив про це так уже мільйон років. Хоча його так, строго кажучи, не називають уже кілька століть. Та й на початку так не називали. Ти нато все спрощуєш, як і більшість не А я думав, що це є суть релігії. Спрощення для того думів. Він усміхнувся. Якщо це так, то того думи явно в більшості, чи не так? Вони завжди в більшості. Ну, можливо. Генд випив кави і подивився на мене з-за чашки. Ти справді вважаєш, що в тебе немає Бога? Чи вищої сили? Гарландці здебільшого синтоїсти, так? Або синтоїсти, або сповідують якийсь варіант християнства. Я ні те, ні інше. Просто сказав я. Отже, тобі нікуди сховатися від приходу ночі. В тебе жодного союзника на той випадок, коли безмежність створіння... Налягає на хребет твого крихітного існування Кам'яним стовпом за вишки тисячу метрів Генде, я був під Інаніном. Я струсив попіл із цигарки І повернув йому його усмішку майже новою Під Інаніном я чув, як солдати з такими стовпами на спинах волали до цілого спектру вищих сил Щось я не бачив, що хоч одна з них прийшла Без таких союзників я можу обійтися Не нам командувати Богом В очевидні Розкажи мені про Семетера той циліндр і плащ, і він грає якусь роль? Так. Тепер у гендовому голосі відчувалася щира відразу. Він прибрав личину Геде, в цьому випадку володаря мертвих. Дуже дотепно. Намагаючись підкорити своїй волі слабкодухих конкурентів. Він, мабуть, свого роду адепт, має певний вплив у духовному вимірі, хоч і, звісно, недостатній для того, щоб викликати конкретну цю особу. Я дещо... Він злегка мені всміхнувся. Сказати б авторитетніший. Я просто це показував. Так би мовити, підтверджував кваліфікацію, а також дав зрозуміти, що вважаю його образ несмаком. Дивно, що цей Геде не прийшов висловити те саме, геш? Ген зітхнув. Насправді цілком імовірно, що Геде, як і ти, розуміє комізм цієї ситуації. Його дуже легко розвеселити, як на мудрого. Справді. Я нахилився вперед, шукаючи на його обличчі якийсь натяк на іронію. Ти віриш у цю фігню? Серйозно віриш? Менеджер Смандрейк подивився на мене, а тоді захилив голову і показав на небо над нами. «Погляни туди, ковачу. Ми п'ємо каву так далеко від землі, що знайти сонце в нічному небі тут можна, лише добряче постаравшись. Нас принесло сюди вітром, що дме у вимірі, який ми не можемо ні побачити, ні помацати. Ми зберігалися у вигляді снів у розумі машини, яка мислить настільки досконаліше за наші мізки, що в ньому цілком може міститися ім'я Бога. Нас воскресили, помістивши в тіла, що нам не належать, вирощені в таємному саду поза тілом смертної жінки. Це факти нашого існування, Ковачу. І як вони відрізняються від віри в існування іншого виміру, де мертві живуть у товаристві істот, настільки вищих за нас, що ми мусимо називати їх богами? І чи справді в них менше містики? Я відвів погляд. Жар у гендовому голосі якось дивно мене збентежив. Релігія – цікава субстанція, а її дія на тих, хто її вживає, непередбачувана. Я загасив цигарку і обережно дібрав слова. Ну, різниця в тому, що факти нашого існування не вимріяла кубка жерців-невігласів за багато століть до того, як хтось покинув поверхню землі чи створив щось схоже на машину. Я сказав би, що тому вони загалом краще пасують до тетешньої реальності, ніж твій духовний вимір. Гендус сміхнувся. Його це вочевидь не образило. Він явно веселився. Це локальний погляд кувачу. Звісно, всі церкви, що існують дотепер, З'явилися в доіндустріальні часи. Але віра – це метафора, і хто його знає, яким чином, звідки, як довго поширювалися дані, що ховаються за цими метафорами. Ми ходимо серед руїн цивілізації, що, вочевидь, мала божественні сили за тисячу років до того, як ми навчилися прямоходіння. Ковачу, твоя рідна планета оточена янголами з полум'яними мечами. Стоп, стоп. Я підняв руки, виставивши долоні вперед. Прошу ненадовго пригасити ядро метафори. Світ на оточений системою орбітальних бойових платформ, які марсіяни, йдучи, забули вивести з експлуатації. Так, Генд нетерпляче змахнув рукою. Орбіталки з якоїсь речовини, що опираються всім спробам сканування, орбіталки, які можуть розтрощити місто чи гору, але не знищують нічого, крім тих суден, які намагаються здійнятися в небеса. Що це, як не янгол? Блін, генде, це машина. За програмованими параметрами, що, можливо, були закладені під час якогось планетарного конфлікту. «Ти можеш бути в цьому впевнений?» Він уже перехилився через стіл. Я зрозумів, що, напружившись, перейшов у таку саму позу. «Гендер, ти хоч раз бував у світі Гарлена?» «Ні, думаю, що ні. Що ж, я там виріс і кажу тобі. В орбіталках не більше містики, ніж у будь-якому іншому марсіанському артефакті». «Та невже не більше містики, ніж у співошпилях?» Він стишив голос до шипіння. «Кам'яних деревах, що співають світанковому. Та при західному сонцю. Не більше містики, ніж у брамі, що виходить, наче двері спальні на... Він різко зупинився і розвернувся довкула, зашарівшись через те, що мало не втратив обережність. Я відкинувся назад і всміхнувся йому на весь рот. Чудова пристрасть, як на людину в такому дорогому костюмі. Отже, ти намагаєшся мене переконати, що марсіяни – це боги вуду, так? Я чому не намагаюся тебе переконати. Проборчав він і випрямився. І ні, марсіяни непогано вписуються в цей світ. Щоб пояснити їх, нам не потрібно думати, хто звідти походить. Я просто намагаюся показати тобі, як неприйняття дива обмежує твій світогляд. Я кивнув. Ну і молодець. Я тисну в нього пальцем. Просто зроби мені ласку, Генде. Коли ми дістанемося туди, куди їдемо, постарайся тримати цю хрінь при собі. В мене буде досить проблем, навіть якщо ти не паритимеш мені мізки. Я вірю лише в те, що бачив, холодно сказав він. Я бачив, як Геде... Та Карфур ходили серед нас у людській плоті, чи в їхні голоси звув з вузгуганом викликав їх. Так, звісно. Він пильно поглянув на мене. Почуття образи його вірувань поволі оберталося на щось інше. Його голос пом'якшав і стишився до шепоту. "Дівно Ковачу, твоя віра така сама глибока, як моя. Я не розумію лише одного. Нащо тобі так потрібно не вірити?" Ця фраза провисіла між нами майже хвилину, поки я на неї не зреагував. Шум за навколишніх столиків затих, і навіть північний вітер неначе затамував подих. Тоді я не вперед і заговорив не так заради спілкування, як заради того, щоб розвіяти свій освітлений лазерами спогад. «Ти й помиляєшся, Генден, тихо промовив я. «Я був би дуже радий мати доступ до всієї тієї фігні, в яку ти віриш. Я був би дуже радий, якби міг викликати того, хто винен у створенні цього хрінового світу. Бо тоді я зміг би вбити цю істоту. повільно. У машині віртуальна ягенда скоротило великий короткий список до 11 осіб. На це пішло майже три місяці. На максимальній же швидкості шаї, у 350 разів швидше за реальний час, процес закінчився незадовго до півночі. На той час напруження від розмови на даху ослабло, спершу перейшовши в обмін фантазіями над тиму власного досвіду, своєрідне порпанням з побаченому та зробленому нами, що здебільшого підтверджувало правильність наших світоглядів. А потім і дедалі невиразніше спостереження про життя, що чергувалося з тривалим обопільним мовчанням, під час якого ми вдивлялися в пустильну ніч за бастіонами хмарочоса. У сону атмосферу вірвався сигнал з гендової кишені, наче нота, що розбиває скло. Ми спустилися поглянути, що там у нас, кліпаючи серед несподівано різкого світла у хмарочосі позіхаючи. Менш ніж годину по тому, коли минула північ і почався новий день, ми вимкнули гендове віртуальне «Я», і завантажилися в машину замість нього. Остаточний відбір.